Nem fél a sötétben. Nem tart. Jó reggelt. Ma a 2018. november 21-e van Szerda. A pontos idő hét óra múlott 4 perccel ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fia műsora. Számtalan alcimében azt hirdeti az egyikben, hogy ez a normális zenei állhang, amely egyébként nem tudna létrejönni anélkül, hogy maga a Muezzin, aki én vagyok. Ne jelenten az árbóckos árból, és akkor mindjárt támadási felületet nyújtottam, mert mi az, hogy műezzin,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 Én erre teszek nap mint nap kísérletet, beleértve a mai napot, amikor nagyjából fél nyolcig vagyok kötetlen, mert fél nyolctól Wintermontel Zsolt, nyolctól tól Georgievics Benedek, fél kilenctől Ugi Attila, kilenctől Bácskai János, majd fél tíz-től Vellai Kristina lesznek a vendégeim. A mai műsor 9 óra 57 percig tart.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 -e igen, igen. igen. Aha, és ezt tényleg nem lehet kapni, itt van? Majd, hát majd valamikor biztos lehet kapni, igen, nek, nekem már Aha. kettő is van a hallgatói voltából, bizony, én, nem <gül> én is, is panaszkodom. hát én is okay. idézem magam. Köszi, köszi viszont Viszont érve, de bármikor telefonálhatnak 061489099 és 06 36 egy hat egy Petri Péter hagyományos módon próbálta a Blöckynek adott menedékjogot értelmezni, olyan szavakkal beszélt, amelyeket egyébként korábban használtunk,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 12 perc van arra, sőt, 13, hogy mindazt, amit elmondtam, megemészszék és reagáljanak rá, vagy bármi másra reagáljanak. Holnap nem lesz élő lebonyolítású kejfejjelcsi, mert varratszedés lesz, és a közben az ember nehezen készít műsort. Habár már volt olyan kejfejjelcsi hallgató, aki azt ajánlotta, hogy menjek délre vérvételre. 061-4890-999 és 06-3677-1161 figyelek avamire. Ma a 2018 november 21-e van, és imáron 4 perccel múlott reggel 4-1-8. Ahonnan én jövök, ott köd van, a síkságon, nincsen köd, lucskos idő van, nem, nem értelemben. És egy és öt fok között váltakozik a hőmérséklet, csúsznak az utak legyenek tekintettel rá, használjanak téli gumit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 Ugi Attila, Bácskai János és Vellai Krisztina következnek, azok már kötött mandátumok, beszélgetések, oda csak úgy be lehet telefonálni, de hosszan nem lehet sót nyilni. Figyelek, ha van mire. Elkívánok, hogy <kül> ameddig meg nem kapta a Gruhevszky úr ezt a menekült státuszt, addig a kormányzati sajtában néhány napban mozdatta az ő rendszerét és politikai uh, szerepét a Makedóniába, és a ma reggeli hír volt, vagy lehet, hogy tegnap este hír, hogy a, a volt titkosszolgált vezetőjét is letartóztatták, nem, hogy el tudjon szökni, de az az úr az ő unokatestvére volt. Tehát azt gondolom, hogy Európában, de demokráciák nagy részében is, hogyha egy miniszterelnöknek az unokatestvére vezeti a titkosszolgálatokat,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 az ha még nem is Macedónia de nincs tőle távol Elvikérdés mondanám Lázár János után szabadon de nálunk az összeférhetetlenség nem elvikérdés hanem nagyon is praktikus Összeférhetetlen az amit én összeférhetetlennek tartok Oszt jó by many Ó magyarul és új magyarul az összeférhetetlenség egyáltalán nem ugyanazt jelenti. 061 489 és 06 Figyelek, ha van mire. a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 Én az Arboz megpróbálok úgy új magyarul beszélni, hogy azt az új magyarok is értsék. She bears a black Nem áltatom magamat azzal, hogy sikeres tevékenységet folytatok, csak reménykedem benne. Fél előtt utoljára ajánlom két telefonszámomat, amelyen el tudnak érni 061-489-0999- 0630-0630- 0630 Holnap nem lesz élő, de bonyolítású Keife Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne haladj holnapra. Figyelek, ha van mire. Öt perc múlva lesz fél nyolc.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 Viszontalás. You. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now.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 together until the moment comes with my voice I am called edge telephone make bella with my voice I am called With my voice, I am calling you. Jó reggert! Jó reggae, kívánok, hogy a, a után lesz szabad ideje, akkor nézzem meg a napszártát, mert szerintem egy egészen jó film filma tevékenysége, vagy segítségével úgy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 Számtalan, és ezer alkalommal láthatunk olyat, hogyha van mondjuk egy bizottság, amelynek vagy akár egy két, tehát tárgyaló delegáció, mondjuk így, ez nem az, és annak van két vezetője, akkor a két vezető, vagy azok közül az egyik, akit fölkennek ezzel kapcsolatban, azt föntarthatja magának azt a jogot, hogy a bizottság nevében vagy a tárgyaló delegáció nevében ő kommunikál. Tehát ez semmilyen tekintetben nem gondolom, hogy abszurd lenne. Tehát... Azért szoktak a tárgyaló vezetői lenni, azért szokott a kormánynak szóvivő jelenni, ha kell, akkor a kormány szóvivő tájékoztatja. Ebben önnek igaza van, csak, nem hát. a, csak tudja az a helyzet, hogy egyelőre nem tartunk még ott. hogyha Tarlós István szabadságra megy, akkor Budapesten megáll az élet. Ugyanis egyetlen egy esetben. De állna meg az élet? Hát nem erről van szó. Nem áll meg az élet, ez a, ez a ez De ez nyilatkozat, topa, vagy egy nyilatkozat vagy egy két napig nem nyilatkozásról nem áll meg az élet? Itt nem két napról van szó, hanem másfél hétről, arról nem beszélve, hogy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 É, akkor lehet, hogy adott esetben szavazatarányban tudna többséget szerezni, de ha emellett nincs meg a, a fővárosi lakosság százalékos arányában is a 50 százalék, akkor az a döntés. Én ezt megértem, akkor már csak meg. abban segítsen, hogy a 12. Tizen... Most meg kell nézni, hogy Rizlevent a 17. kellettnek a, a vezetője. Tizenhetedik. A 17. és a tizenharmadik... 16. Nagy... Jó, de a 13. és a 17. kellett vajon abban a sorrendben, amiről ön beszélt, 17. helyen van? Hát ezt nem tudom, nagyjából mind a kettő az a főső mezőnyben én ezt értem, van, azt tudom. de abból de ebből a az nem tudom a első Szerintem olyan 70-80 ezerre tippelem így most a 17. kerületet, és ennél nagyobbra, uh, talán 100 körülre, 100 ezer körülére, vagy a fölötti a 13. De én szeretném lehet... megtudni, hogy ebben a sorrendben, vagy ez a sorrend egyébként a Fővárosi Önkormányzaton belül hol van, azt én valahol most megtalálnám? Hát szerintem mindenképpen, mert hogy az SMS-ek is valószínűleg ezt tartalmaznia kell, mert ez alapján készítik el ugye a tavazdokra. Jó, ha van olyan hallgató, volt, aki a... ezt most megtalálja és elmondja a kerületi sorrendet, azt megtalálom, vagy megtalálom. Szerintem megtalálom, meg kell támas, Amit ma nem lehet megtalálni az interneten, az nincs. Oké, okay, rendben olyan. van, csak egy megfelelő helyről, tehát hogyha van a hallgató, aki a, egyébként nem foglal a telefonszámon, ezt elmondja. E, e,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 Tóth József polgármester kollégámmal a felkérésről és a körülményeire, illetve, hogy miben maradtak, hogy ez mennyire, és hogyan tekintik szakmainak, nincsen politikainak, vagy balanszírozásnak, ahogy így mondanánk, én nem itt lehet, nem is nagyon lehet, mert ha de a jegyzőkönyvben szerintem majd benne lesz velük utóbb. Nem tudom, hogy van-e hangfelvétel, vagy szó szerinti jegyzőkönyv, még soha nem bűnk. Jó, íztem, abban a közleményben, résztot, amit közzétettek, abban erről nincsen szó, de nem akarok tovább ezzel lovagolni. E, úgyis lesz még erről szó. Aztán meg a tevékenységenél még sokkal fontosabb lesz, de azokat az alaki kifogásaimat, amelyek vannak, mondván, hogy én egy ilyen elvi kérdéses ember vagyok, ezt alig tehetem megfogalmazom. Ami a...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 hogy egy magukról ö, gond, önállóan gondoskodni már nem tudó. Nem kell, hogy folytassa, annak. tökéletesen felkészült, el fogunk ide jutni, ötös ha a, a szüleivel, <gül> kérte arra a kérdén alájegyét. Vagy egyet alá kellett írni a de é, az ideben alá, alá kellett. Alá kellett írni, és ha jól emlékszem, most lehet, hogy hallgatják, illetve az édesen nem, mert most egy kis szívügyi kezelésem de lehet, hogy édesapám hallgatja, és akkor majd most ő fog négyes vagy tudni, hogy rosszul emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy mind a ketten volt, hogy aláírták. De nem egyszerre, hanem hol így, hol úgy. A de nem tök, volt a Winter Wintermantál, Montelnél ilyen hogy jó jegyeket, ezzel rossz jegyeket <síns> <síns> Nem, szerencsére, mert általában, sőt, majdnem mindig jó jegyeim volt. Az hát az akkor éjjjj. szerencsésebb helyzetben volt, mint én. De maga <síns> ugye ez a, ez a kérdés, ez egy nehezen megválaszolható kérdés, arról már volt szó,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 Ezeknek a cikkeknek, pláne hogyha ilyeneket elolvasunk, akkor euh, még hogyha az értesülés, az a munkaanyag 80 ban igaz is, amit leírnak, a körítés az általában sosem szokott a, a, a tendenció... tendenció Másodperce, bárjóvel lehetséges, hogy valaki a feltett kérdéssel kapcsolatban telefonál, is az lehet, hogy maga a fókusz lesz. Tehát csak úgy gondolom. Jó reggelt! Lapatos és jó reggelt! így jernék mindent, igen? E, elküldtem e-mailen is a kerületek lakosság számát, beolvassam, vagy pedig meg... Figyelek, e vagy figyelünk. Jó, a harmadik kerület, amin 100 ezer fölötti 123 000 lakossal, Budapest 11. kerülete 139 ezer, és a 13. kerület 13 ezer, a 14. kerület 120 ezer,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 Adekvát és magától érdeklődő módon ö, érinti a kerületet, a kerületben élőket, ö, pozitív, negatív, vagy minden egyéb semleges hatásával egy. Nagyon jól Tehát, lesz, hogy... ez már volt talán a 9. kerülettel kapcsolatban, hozzátéve,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 és nincs szabály. van így van És ugye egy arról tehát, hogy ugye egy ilyen dolgot én azt mondtam hogy hogy hogy ezzel azért, azért lenne jó ilyenkor nem csak magukat a, a, a jogi formulákat nézni hanem egyéb, egyéb másokat is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 Szakhatóság vagy akár kimerül, meg megint az lehet, hogy csak a saját irodája ajtajáig lát, aki ezeket szintetizálja, aki nem csak azt néz meg, hogy egy épület alkalmas belülről, hanem hogy olyan helyen van -e, olyan megközelítése van, milyen egyéb ö, ö, problémákat ö, vedhet föl, ö, ha, ha és amennyiben egyáltalán. Tehát azért lenne jó ezeket jobban előkészíteni, vagy több, még több szereplőt vonni,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 Akkor túltózus jelentek lesznek. Talán még <gül> uh, az űrfelvételeken is lehet látni, ahogy majd hát legutóbb Terence Hill pillanat. kapcsán egészen hihetetlen tömegjelentek alakultak ki.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 Holnap nem lesz élőle lebonyolításuk helyen csi, amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra elnézést a tegeződő formuláért 99 099, <kül> valamint 06367, a sorban Gyorgyevics Benedek következik.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 This is the sum of our ambition we'll make a person of I'm mad about, you. I'm mad about you. Öreget. Jó reggel kívánok! Hát nem akarok rá, rá licitálni az úra, de nyálunk Csepelen három hete van a buka, és nem viszik el a szelektívát. Nem hiszem, hogy ez licit lenne, őszintén sajnálom. Ha lesz ez a Budapest Rádió, és az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 Nos, bárki? Először, másodszor, senki többet? Nyolc óra van, már 8 óra egy. Okay. Jó reggelt, lehet! György Javis Benedek van a vonalban, aki a jövő hétre fel van mentve, vele is mert Bán László miniszteri biztos lesz ugyanabban az időpontban a Kejfej vendége. Korábban négy szemközt és nem négy szemközt viszonylag sok szó esett arról elsősorban akkor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 inkább majd, amikor létre fog jönni, permanensen jelen van. Egy olyan jelenségre utalok, amiről korábban beszélünk, és amiről szerintem neked többé-kevébbi azonos lehet a véleményed. legfeljebb nem akarsz majd hozzá kommentált fűzni. Nagyon fontos, amit mondasz egyébként. Ugye ez egy végtelen léltekes kérdés, én azt gondolom, hogy a Városzléget projektnek a kezdete óta uh, elég markáns a kormányzati támogatása, hiszen ilyen volumenű kulturális megújítás, ilyen volumenű nyugatlan fejlesztés Budapesten azért valljuk be, hogy kevés volt az elmúlt uh, években, vagy hát évtizedekben. Ettől függetlenül az tényleg teljesen természetes, hogy most, amikor a projekt már a kivitelezés fázisába lépett,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 egy egy kilométeres sífutás nincs, de ha tetszik, 800 méteres sífutás, akkor most hanyadik méternél vagyunk? Ez a nagyon ökölszabály szerint akarunk erről beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy egy, a nagyobb vonulani fejlesztéseknél az, az egy teljesen elfogadható számítás, hogy ennek nagyjából a kétharmada az, ami nem látszik, és az egyharmada az, amikor már tényleges fizikai munkavégzés van kint a területen,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 hogy a 2020 és 23 közötti uh, szükséges forrásokat a kormány számára bemutassuk, az egész liget projektnek az előre Ha már itt tartunk, legyen, akkor ugye én nem vagyok az állami számvevőszék, csak azt valószínűsítem, hogy ugye miután a feladatai inkább szaporodtak, mint csökkentek az operaházzal, annak a költségvetése az már egyébként...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 szakmai értelemben indokolt és meg akarunk valósítani. Ennek az operánál sem kell, hogy más. Legyen ugye az opera is több beruházás, hiszen nem csak az András Júti idézület fantasztikus igen. megújításáról beszélünk, hanem az északi járműjavító területén egy elképesztően izgalmas barna mezős beruházásról, ahol az Ejfel csarnok újul meg, egy műhelyházként és próbacentrumként, úgyhogy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 azt nem mondom, hogy kivel, vajon mikor a várható az, hogy legyen a fővárosi nagycirkusnak kormánybiztosa, amire egyébként az a jogszabály szöveg utal, amiről a múlt héten beszéltünk, de kiderült, hogy az a vonatkozó minisztériumban, ahol egyébként eh, jogosultak ezzel kapcsolatban felterjesztéssel élni a kabinet felé, ez egy többkörös valami, de talán, mire meg lesz a kormányülés, a városlégetűben addigra talán már meg lesz a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 Így van, így Jó, van. Én gondolom, hogy ezeknek, a, a a, ezeknek, a, ezeknek a nagy volumenű fejlesztéseknek, eh, hogy legyen egy olyan politikai és szakmai értelemben is megkérdőjelezhető vezetője, aki ezt átlátja, és adott helyzetben a minisztert eh, megjelenítve a projekthez köthető összes döntésben és feladat és hatáskörben eh, ezt vezesse, ez elengedhetetlen, és lévén, hogy a fővárosi nagy a megújítása,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 Ősök teréig terjedő szakaszra, illetve a Podmanitski út és az Altósi-Dürer közötti részén az Ózsa-Dürrgy útnak egészen biztosan szakaszhozzárások lesznek ez alatt az időszak alatt, és természetesen a koncert időszak alatt pedig teljesen le lesz várva. Visszatérve ismét magára a projektre megjelent egy viszonylag hosszabb írás, amely a parképítés második ütemével kapcsolatos. Csak azt nézem, hogy időben hogyan férünk ki, hogy mi mindenről érdemes beszélni. Én ezt a következő alkalomra hagynám, mert hogy a következő nagyjából 6 perc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 Nula hat egy négy valamint nulla a beszélgetéseket, kis szünetekkel folytatom mielőtt a következő pácienst beinvitálom a rendelőbe. Holnap nem lesz időlebonyolításuk el, Fejancsi, ha bármit szeretnének elmondani, közölni, megvitatni, megkérdezni. Nosza! Ma a 2018 november 21-e, Szerda van is fél kilenc az óra. 061-4890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire! 9099, valamint 06367. telefon még belefér. Akkor November 27-én lesz adakozó ked az önzetlenség napja. Ezen a napon világszerte több 10 millió ember ajánl fel pénzbeni és tágybeli segítségeket azoknak, akiknél kis adomány is nagy segítséget jelent. A Civil rádió és kéri hallgatói segítségét csatlakozzon ön is támogatóinkhoz. Részletekért keresse fel a weboldalt. Köszönjük!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 Igen, igen, igen. A mai rendkívül képviselő testület ülésen több iskolafejlesztése is napirenden volt. A beruházásokra nem a kerület, hanem egy most jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a nemzeti sportközpontok végzés 100%-ban 100 állami forrásból. A testület által már korábban is ismert elképzelések szerint a Brassó, a Kastédombi és a Gulner iskolák fejlesztése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 Azért, mert ugye én az NSK-tól kaptam információkat arról, hogy fog érkezni egy módosítás. A korábban, egyébként ezt már közel egy jó évvel ezelőtt az együttműközési megállapodást az NSK-ból alá de azt mondták, hogy csak egy technikai változás zajlik benne, tehát hogy néhány technikai adatot akarnak módosítani, mert hogy az első közbeszerzési eljárás, amelyik a terveztetésre vonatkozott az eredményt lett, ezért másodikat kellett kiírni a másodiknak a következtében, kicsúsztak az időből, amelyik a megvalósításra vonatkozott volna, és ezért újra kellett az egészet gombolni. Aminek következtében az egész összeg, amit majd a kerület önkormányzatának könnyve ide kell, hogyha a projekt elkészül aktiválni, ezeket az összegeket kellett megváltoztatni. De először úgy volt hogy egy technikai módosításra, de amikor megért, megérkezett a észre, hogy valódi módosítás, és mivel valódi módosításról van szó, erre nekem nincs felhatalmazásom. Arra van, hogy technikai módosításokat egyedül szignáljak, és a szerződést a szártozáson, de ha érdemi módosításról van szó, akkor a képviselőtestületnek kell, hogy ebben az ígyben valamilyen változtatása, illetve jóváhagyása megtörténjen. Egyébként a blogbehezős csak egyetlen egy mondatot termék hozzá, hogy ez egyébként részben igaz, de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 A másik megjegyzéssel okay. kapcsolatban, mely szerint ennek a, a, a fejlesztésnek, amiről szó van, annak e, jobban kéne állnia, mint amilyen előkészítettség most van, az mennyire helytálló, én semmilyen ismeretanyakkal nem rendelkezem ezen túl. Én el, én el azt tudom mondani, hogy hogy elvárásaim szerint igen, de szerződés szerint pedig semmilyen kikötés nem volt. Tehát én is nyilván jobban örülnék annak, hogy ha a gyerekek már az utamtermekben, termekben illetve ebédlőben tudnának minden napjaikat eltölteni, de az a helyzet, hogy ö, erre nem vonatkozott a, a pontos véghatáridőre, nem vállalt senki semmilyen kötelezettséget. Akkor abban ége... segítene, hogy milyen fejlesztések lesznek? Ugye ez három iskola. Igen. A három ö, olyan részén a kerületnek, ahol jelentős részben megnevekedett a lakosságszám. Uh -huh. És ebből kifolyólag hogy a lakosságszám megnevekedett jelentős részben elfogytak azok az üres tantermek, amelyekben lehetne a gyerekeket elhelyezni, és részben tanterem részben egész szociális és hasonló típusú helységeknek az átalakítása, tehát konyha, ebédlő, átjáró folyosók, szertárak, esetleg előadó, tehát, nagyon, tehát mind a három iskolában más-más konkrétan, de... Nagyjából ezeket lefedő projektek, tehát melegítők ebédő, eddő, és új újta, újtan építése. Tehát azt látni kell, hogy a, a 18. kerületben, ahogy befelé haladunk a városcentruma felé, eh, abban az irányban eh, tulajdonképpen a népesség az egyre üregszik, és eh, igazából nem nagyon van, vagy csak egy-egy pontszerű helyen van jelentősebb eh, eh, fiatal, eh,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 rettenetes mértékben kezd fogyni a, az a lehetőség, hogy a szülők abban az iskolában tudják hogy gyerekeket a ahova igazából szeretnék. Nincs is feszültség, de a nem létező feszültséget is oldom. Tudom, nem szép dolog olyan, mint annak idején az iskolában a pad alatt játszani. Jut eszemben más kapcsán szóba került, hogy kinek az ellenőző könyvét kiírta, le az ön könyvét, annak idején melyik szülője írta inkább alá. Ez jó kérdés. A Wintermont tele Ez igazá... megbeszéltük ezt már. Igazából nekem az alapvetően az édesanyjam a, a alá, de a, a nagyobb horderejű eseményeket mindig az édesapám. Tehát, hogy a, a, tehát, hogyha volt egy a napi, a napi üzletmenethez idéző, ebben kapcsolódó ügyeket, tehát itt az négyes matekból. Egyaránt érdeklődik, és egyedül álló. <síns> <síns> és azt akartam öntől kérdezni, <síns> <síns> hogy...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 A helyzet az az, hogy most lehet, hogy egy óriási csalódást fog a hallgatóknak okozni. Az ön Facebook profilomat a kollégáin kezelik. Rendben van, és de ezzel és együtt. És ők. ők, ők döntenek ön helyet? A... És ők, ők, hát, nyilván, ha a jel, érdekes jelölés érkezik, akkor csak megkérdeznek, hogy ismerem a Linda Herndert, de egy éves ezen szerintem Linda Herndert valószínűleg rutinszerűen kiesik a. a...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 arrébb, oda nagyjából, ahol a Wintermont-tel kezdtük, és akkor egy szívességet szeretnék kérni, legfeljebb, majd mind a ketten teljesítik, de a Wintermonte szerintem valóban ment is lehet, hogy elfelejti,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 ha ez van, lehetséges. Van. Online formában letölthető, és a kollégáim akkor a kollégáimat megkérem, és akkor ezt átküldöm Jó, ugye ez azzal volt kapcsolatos, hogy ez hogy is át össze. Erről beszélgettünk, de most önnel még egyszer ezt a beszélgetést nem bonyolítanám, csak legfeljebb azt követően, hogy immáron ezt az SMS módosítást elolvasom. Ugye közlekedési helyzetét és földrajzát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 hogy az, hogy a, a, az üllőjúti becsatlakozását a Ferihegyi gyorsforgalmi útban a vasúti átjáról keresztül ne is említsem, tehát ez egy botrányos, az országban nem található még egy ilyen kereszteződés. Szóval, hogy, hogy tömegközlekedés és közlekedési fejlesztések szempontjából mi, mi, mire válhatunk a 18. kemületben? Igen, hallottam, köszönöm szépen. Azért egyet még említenék a... a most induló vasúton, a, a vasútat amiként indul befelé a belvárosba és arra, a járatok vannak 166 -os, -os, -os, a, Tehát a azért a, a legalábbis az a rész a a amelyik a, az közel van azért az egy viszonylag jó közlekedési kapcsolat az az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 a a lakóteleknek a végéig, majdnem a, a, most nem, áru, nem akarok áruházat mondani, de ott az áruház. Mondjon nyugodt, nem nem reklám, a mi Ja jó jó, a, a, a lírülés az aldi áruház meg ott a régiál a, a szervíze közel lenne a vége, az egyik végállomása ennek a 42. villamosnak is ugye ez van benne azokban a tervekben, és ez egy gyors villamosá válásával tudna be felni pályán közlekedve biztos kapcsolatot teremteni a metróval, illetve még egy metró van bent a tervezésnek a, a, a csövében. Ez pedig ez a Metróterv pedig a, a gyakorlatilag arról szól, hogy meg kellene hosszabbítani a metróvonalat, és hiszen a kisköltségvetésből is ez meg is oldható lenne a Peszentőri Pesz Pesz vasútállomásig. Tehát ez a mostani lónyai telepnek, illetve, igen, hát lónyai telepnek a, a hátsó részén található Teleki utca végében nagyjából egy, egy magasságban addig meg lehetne hosszabbítani, és akkor annyival közelebb lenne, és ez már a kerület területén van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 ezek szerint valójában Tarlós Istvánhoz gombolták a kabátot. Hiszen egyébként ez a megállapodás és ennek a rettenete jelentkezik ebben a megállapodásban. Tarlós Istvánhoz gombolták a kabátot. Hiszen egyébként ez a megállapodás és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 a, a mindenkinek, aki, aki megpróbálja mostani ö, fővárosnak a, a, az életét megérteni, vagy azt, azt az irányt, ami felé tartuk. Hogyha az ember elolvassa azokat a típusú ö, közmunkák tanácsának megalakozásáról, arról a kormány határozatról, amelyik létrehozta a közmunkák tanácsát, aztán annak a jegyzőkönyvei, annak a belső működési rendje, gyakorlatilag ezek a, ezek a terminus ezek a mondatok, ezek, ezek mind, mind azt idézik, és én tudom, tudom, rögtön felmerül mindenkiben a kérdés, hogy most nem 1878 at írunk, meg nem 1888-at írunk. Hát meg, meg az, nem, az nem, összes lábjegzetet nem olvastam nem el. el? Tehát az a kérdés, meg, meg hogy nem, egy könyvet, könyvet lehet-e a, lehet -e a, a jelzet jelzet jelzet nélkül értékelni? Vagy élvezni? Igen, é, értem, értem, értem, de, de én biztos mondom, ismer könyveket, balzaknál máshol a lábjegyzetek, azok nagyjából meghaladják a műméretét.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 olvashatják ezt velünk, mert az offottedban nem tudnak elég olvasó szemüveget eladni. Mert ugye ezek a, akkor a lábjegyzetek igen. ugye volt, a 12-es betűvel, vagy 10-es betűvel volt és és akkor utána 8-as betű, betű, betűpontokkal kiírták a lábjegyzetet. 8 csillaggal megelőző, hogy melyikhez tartunk, egy 18 vizgalmas halat volt. Igen, szóval visszatérve erre a dologra, igen, ez, ez, ez gyakorlatilag egyébként szerintem kifejezetten tudatosan ennek a világnak a visszahozatala, tudatosan ennek a világnak a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 Én, én azt gondolom, hogy ez pontosan azt a, az a rendszert, ezt az, ezt az egymásra való rendszerét és az együttműködés kultúráját kényszeríti ki a, a mind a két szereplőből. Hát legy, Tehát legyen, nem, le, nem, lehet, nem lehet eljátszani azokat a dolgokat, hogy bezleg a kormány nem ad, de a, de a miniszterelnök engem nem fogad, okay, vagy rendben. Nem, nem éppen nem vagyok itt. Van egy közös testület, ahol közösen ülnek, ennek következtében közös felelősségük is van.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 a, a kormánytagok, illetve egyéb delegáltak ebben a, ebben a testületben, ezek mindig mind, uh, operatív kormányzat, illetve önkormányzati Jó. emberek, akik nem fognak tudni most a másikra mutogatni és azt mondani, hogy innen a nem... játszva, hogy hogy a második én nem pontosan ezt kérdeztem de az időrövűsége most nem teszi lehető a kötélhúzást e, kikapcsolom önt annak érdekében, hogy akkor találjunk egy ebédidőpontot a jövő héten egy zenével elszórakoztatom közben a népet kis türelmet kérem mondja, hogy igen ez kiváló So A és -7 -7 -1 -1 a következő vendégem a rendelőben Bácskai János lesz Laci, akkor ennek a zenének a végén ismét közzé teheted azt, amit az előtt tettél, oké? Okay? Addig még több, mint négy perc. Köszönöm. 061 és 06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 make Bella fit.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 kilencedik köleti polgármester, nagyon szerettem volna elmenni a Grupa Arénába, elvittem volna magammal a honpolát, harmadikán hétfőn, de Paul McCartney koncerttel leszek, és az ilyen bakancs listás történet. Úgyhogy elnézést kérek Ferencvárostól, me a kulpa, me a maxima kulpa. Nagyon-nagyon sajnálom. Ha tudnám, én szólnék a Paul McCartneynak, hogy tegyük át egy másik napra, de valami asszugja, hogy ez nekem nem fog sikerülni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 A mai ismereteim szerint egy olyan 12 nagyságrenddel kisebbek lennénk, akkor meg tudnánk csinálni. Értem. Hát ezt most próbálom az Nem biztos, hogy hát a, a nanométer alatt. Oké, okay, ezt a részét még értem, de ha jobban elkezdem magyarázni, valószínűleg még kevésbé fogom érteni. Hát Van egy központi.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 És is, is a javarészt édesapám írtam. Azt hittem, a javarészt azt fogja mondani, hogy én írtam alá, mert ugye nem. Hát, hát, nem, hasonlóképpen Ön tudta egyébként a szüleírását hamisítani, mert az anyám és az apámnak olyan kiírt írása volt velem szemben, aki szerintem, ha grafológus kielemez, akkor még rosszabb helyzetbe kerülök, mint ahogy a hallgatóim egy része rólam gondolkodik. De azt képtelenség volt lemásolni. Hova megy éppen autóval? A fővárosi közgyűlésbe, illetve bizottsággyűlésre nagy fél tízkó kezdem a okay, közösszegűlésbe, -e nem én vezetek. Szóval. Már megálltunk. Szóval, én és Winterman-ter 8-as sorban ötöstöket kaptam. Igazgatóinté az elég sokszor összeült, de hát az egy egyéb. Hát, az és azt kérte, azt Hát az tédes papán, persze. És érdekelte, az 50 darab ötöstö van. Szigorúan néz ez közben? közben? Hát elég, van, igen. Akkor, egy, a akkor, akkor egy éles váltás, pedig se, semmilyen gazszándékom nincs, vagy nincs gazabb mint máskor szokott lenni. Van ugye ez a kiszivárogtatott, de meg nem cáfolt aluljárós történet um,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 és akkor innentől kezdve egyáltalán is az ilyenek. Nálam a névtelen a kategória, túl sokat nem szoktam bele foglalkozni. Tehát ezt sokat olvastam még el. De mindentől függetlenül túl vagyunk egy egyházi kerekasztalon elhangzott előadáson, amit Recei Miklós tartott, őszintén a hajléktalanságról. Ez mikor Ez nem volt? Csak Bennem. Hát, múlt héten, igen. És mi volt a fórum? Egyházi kerekasztalon nálunk bejelentős, hogy az ja, önkormányzat. Talán volt is ulasz, az elég jelenítéletű, hogy nem mentem el elnézést. Igen, 15 egy nyilván. ház, igen. 8 vagy 15 képviselője szokott megjelenni. És hát az bennem is, meg sokakban is megváltoztatott sok mindennek meg hozzáállást is. De, de Nyes, olyannyira hát hát olyannyira nem tudja megváltoztatni, hogy közben ugye a jogszabályalkotásnak, meg a, a végrehajtás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 a törvények, rendeletek nincsenek tekintettel se a kivételekre néha igen, se pedig a, a, tehát valami módon egységesen tudja csak kezelni a, a tömeget, és innentől kezdve a nyilványség. Ő de magának Van a vecseinek az előadása, az mennyiben szolgált ennek a megértését, vagy meg értését? Hát, mármint a törvény, végigajtás? Igen, igen, igen.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 kezdődött uh, egy nyelvtani feldolgozása, mondva, hogy mennyire komolyan vehető és mennyire nem, némely pillanatomban, mint a munkalasító sztrájkoknál ragaszkodom ahhoz, hogy megértsek valamit, és csak utána folytatom. Szóval mi derült ki? Hát uh, számtalan szebb-nél szebb gondolat. <gül> Amit itt felvetett. Abban most Jó, de abban az például az, ami néz. az, az aluljárók története, az felső hogy vagy az akkor nem jelent meg?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 Ezt is hát, be, betartják egyébként, be kell tartani, és ez az árasztán lehet, hogy majd lesz, amikor Férencésben újra lehet 11-es hajnali, aztán 5 vagy 6 között akkor árusítani, de most nem lehet. Azt kérdezem öntől, hogy az emlékezetem megcsal, mert elmúltan már 200 éves, hogy az aszódi úti hajléktalan szálló kapcsán nem működött minden tökéletesen, ami az egyeztetést illette. Én erre jól emlékszem?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 panaszok, elenyészőek. Tehát ahhoz képest, hogy... Oh, az ném, katakma... én, oké, azt én mindig elhiszem, csak én arra emlékszem, ezek szerint nem rosszul, hogy az ön ne. idegeit azért különböző mértékben borzolták olyan dolgok, eh, amelyekkel kapcsolatban ön azt vetette föl négy szemközt vagy műsorban, a dolog lényegét nem érintette, megfelelően, hogy hányan tudtak róla, hogy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 számomra egy kicsit vicces, hogy legyen ellenőre buszokon, vagy nem, de aztán az ott lakó lakosságért, hogy mégse legyen ellenőr, mert ők is egy járnak, tehát voltak, vagy csak érteges, de kialakult egy, tehát a móduszüvendit az létezik. Igen, ami a móduszüvendit illeti, önt is elszórakoztatom egy részével a megállapodásnak, amit kötöttek Orbán Viktor és Tarlós István, azt mondja, hogy, ugye ez 15 pont, azt mondja, hogy, hát ez, egy, ez, ez komolyan, tehát ez, ez, ez a füles is megjelhetett volna. Hatos pont. A miniszterelnök és a főpolgármester közti esetleges üzenetváltásra a jövőben állandó hiteles és működő információs csatornákat biztosítanak.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 Most én nagyon nem szemtelen nem. vagyok, tehát jó, de figyelj, az a miniszterelnök és a főpolgármester közti esetleges üzenetváltás. Tehát ez körülbelül úgy beszél, mintha a 15. században lennénk, és valami lovas futárt kéne küldeni a városházáról a Kossuth-Lajos utcába, vagy Kossuth-Lajos térre. Hogy hát a jövőben a állandó, minden. hiteles és működő információs csatornákat biztosítanak, hogy micsoda, hogy tessék? Hát én biztos, hogy a miniszterelnök és főpolgármester sem. Ö, veszi abban az értelmében komolyan ezt a szöveget, hogy e szerint élnének. Jó, de ebben van, csak de még mielőtt kérletet... leváltják magát itt, amiatt, hogy felségsértést követel, Szóval Azt... azért örülök, hogy ez a kilencedik keletben, ott biztos, hogy Baranyi Krisztina és mások minatok alatt találnának mást, de nekem még nincs olyan jó szemem, mint nekik. Nekem most ez sikerült kiszúrnom. Vol, van, volnának még egyéb javaslataim, csak a népnek szeretném, annak a pár embernek, aki hallgat bennünket.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 Kérem, valaki lefordítja nekem ezt a mondatot? A miniszterelnök, elolvastam. Valami hogy a miniszterelnök részéről a miniszterelnökség vezető miniszter, a belügyminiszter, a miniszterelnök miniszterrangú kabinetfőnöke és a hivatalvezetője is eljárhat, de a főpolgármester helye senki. Tehát szegény Tarós István nem lehet akadályoztatva. Ebből is adódik, úgy látszik, hogy a szabadságon van, akkor nem lehet vele beszélgetni. Se senkivel.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 0148 06 és 0636771161. Valaki bárki, akar velem együtt kacagni vagy sírni, megfelelő rész aláhúzandó. holnap nem lesz idő lebonyolításukai Fejjencsi, pénte kell lesz vagy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 9 óra 26 perc van. Szögetőtársal mond akarsz -e lenni 0614890999 és 063621161. Aztán valamikor félsz után abban a reményben, hogy vele krésztázúttal felveszi, belefolytatódik a mai sorozat. Senki!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 ők már ugye mindannyian 50 fölött vannak, és, és azért ez, én, én, én úgy éreztem, hogy azért rányomta a bélyegét. De és mind... azok voltak az hogy az első koncert azért ennél izmosabb volt. Igen, azt frenetikusnak le, de ezzel együtt nem bánta meg? Nem, nem, nem, nem. Hát nem fülig a szánk a feleségem, mert 70 percen keresztül nem láttam még a Viktor Butent élőbe, abszolút megérte, de emiatt volt bennem egy kis csalódottság, hogy válaszik, ugyanannyi pénzért, aki elment az elsőre, az, az azért. Jobb, Nagyon szépen köszönöm! és Ez egy békevelikei fejancsi hozzátéve, hogy azért láthatják, hogy ha akarom, én aztán megtöltöm beszélgetésekkel, mint hogy a péntek is fog üresen maradni. Kezdek a Filipovval, aztán jön Navracsis Tibor, aztán jön Karácsony Gergely, aztán jön Lopper Dániel, aztán meg, meg hazamegyek. Egy, 4-8, és 0 6, 6 hat egy. ő szólítan. Senki. Biztos, hogy senki. Laci bácsi, akkor le lehet adni azt megint még egyszer. Hallasz?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 Ö, igen, igen, 15, most leszek 19. Ez úgy mikor döntődött el? Ez hogyan van? Ö, hogy én így artista vagy, végtelen a pályára léptek? Hát, hogy, hogy eleve elmebeteg volt, vagy menet közben bolondult meg? <gül> én a menetközben közben megbolondulós ö, fajta voltam. És hol kapta az influenzát meg? Én... Ö,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 Igen, ez, um, én is ugye balettos szerettem volna lenni, viszont az adottságaim meg, meg a helyzet nem úgy hoztak. most hogy beszéljük klasszíten... akkor előbb a helyzetről. Mi volt a helyzet? Semmilyen, Ö... semmilyen kérdésre nem muszáj válaszolni. Tehát, ha mi úgy érzi, gondol, persze. de ha azt gondolja hogy előbb az ügyvégyével beszél, akkor nyugodtan, de mi volt a helyzet? Um, én egy művészeti házban egy, egy balettmesternél kezdtem el balettozni, és, és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 ezt, amit konkrétan most a Tisún csinálok, ez, ez egy olyan. Két... Mi csodán Tisú, nem, nem érted? Tisú, igen. Az mi? Tisú. Ö, hát ez az oroszból jön, vagy a németből, igazából ez a két nyelv a cirkusznak a, a nyelve, és ez egy ilyen anyagot jelent. Aha, jó. Köszönöm. A... Elnézést a tájékozat cserébe legyek be Tehát Minden azt mondja, rendben. hogy még 12 év van arra nézve elképzelése, hogy mit fog csinálni később?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 hogy ne sérüljön úgy meg, amit tartósan kiveszi önt a cirkuszból? Ö, én a fókuszban hiszek. Abban, hogyha abban a pillanatban az ember ö, odafókuszál, és teljesen ott van ö, agyilag, meg testileg a helyzetben, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adott ö,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 a kosztümtől, a zenétől, a koreográfián, a trükkökön át, mind az én munkám. Ö, amikor ezt, ezzel én elkészültem, akkor Kovács Tibor-Kovics koreográfust hívtam segítségül, hogy úgy, úgy felülről egy szemmel nézzen rá a dolgokat. Ő egy cirkusz koreográfus, vagy egy balett koreográfus? Egy, balett, uh -huh. egy, egy, egy régi motoros balettos művész, és, vagy balett művész. És, és egy zseniális koreográfus, és őt, őt hívtam segítségül, hogy fölülről leszen rá a dolgokra, és hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tudod tudja Egy jár, ilyen ér, szám amit ön végez az időben durván mennyi? Mint maga a, a, a produkció? Igen. Hát az én számom az négy, több mint négy és fél perc, viszont most, amit New Yorkban kellett színpadra hozni, ez egy 6,5 perces számból. Van-e fizikailag többé-kevésbé valami határa, amin túl már az ember nem biztos, hogy képes le? Ez mind a trükktől, meg, a, meg attól függ, hogy van-e motor, húzzák-e le, vagy pedig végig statikusan Aha. dolgozni kell. Ez jó, De hogy mondja. Van,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 Nem, nem, nekem... Mert hátraesni azért azt az ember nyögheti után egy ideig, gondolom. Hát utána még egy jó másfél-két hónapig még a köhögés is fáj, de... De minimálisan se el a kedvét attól, amit csinál. Nem tudta, mivel három a szerződés, hogy dolgozzuk És pontosan tudta egy évként azt, hogy mit rontotta?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 Vellai Krisztinát hallották. Keresek valami zenét. 14-es. Pénteken találkozunk. Döröpont, fiala Kukatsz Kukacs, Gmail.com is up ahead The captain won't be listening to what's being said He feels that there's a good chance that we we've been misled So the captain's planning to steer our What can we do? What can we do? What can we do to stop? Man is bound to lose his ship and his crew Oh mm. despite repeated warnings From those who want to know Well he's got his own agenda. And so, you go Those who shout the loudest can May not always be the smartest But they have their proudest moments Right before they fall What can do? Red sky in the morning What can we do? Doesn't ever seem to face him. But a sailor's warning signal should concern us all Whoa.